Järjekordne eestlane on pääsenud Kinesi rekordite raamatusse. 64-aastane värske pensionär Viktor Klaap on nimelt kõige kauem tööl viibinud mees. Viktor töötab põlva fabrikus alates 1961. aastast ning pole selle aja jooksul koju läinud. Mehe enda sõnul lugesta nooruspõlves Tamsaare tõde ja õigust, kus tee meelde lause, tee tööd, siis tuleb ka armastus. Kuna naistega läks halvasti, otsustas Viktor seda nõuanet järgida. Aja möödudes hakkas mees aina intensiivsemalt töötama, ega ole lahkunud tööpostilt kordagi 48 aasta jooksul. Parakon on Viktor seni ajani vabaja vallaline. Viktor on mill üks põrgemad üldse, võibolla kogu vabariigis. Meil siin on ikka olnud raske praegu, kus tervöö tehasel küsime, et kui ma aitan muidugi on meil teda raske pensionile saata. Ta isegi nimelt esitas avalduse, et aseksime tal veel kaks tundi töötada, kuna ta nägi eile öösel unes naist. Aga minu päed on seotud, seadused on seadused.